Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Yaiy wa amanu takul Allah hak tuqatih hala tamutun ila wa antum muslimun. Fainn asdaqal hadith kitab Allah wa khair al huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashar wa al amori muhdathatuh. Fainn kulla muhdathin bidah. Wkulla bidatun zulala. Wkulla zulala fil nar. Ikhwan fil Allah zaniallahu ya kum barahdirin rahmatil taala. Kembali kita Melanjutkan pengajian kita yang kemarin tentang kitab Al-Fusul fi Sirahir Rasul tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh al hafidh Ibn Kathir rahimahullahu taala. Beliau berkata amma ba'du fa innahu la yajmulu bi ulil ilmi ihmalu ma'rifatil ayamin nabawiyyah wa tawarikh al-islamiyyah wa hiya mustamilatun ala ulumin jammah wa fawaida muhimmah la yastaghnii 'alimun anha wa la yu'dharu fil irwi minha sungguhnya tidak pantas tidak bagus orang-orang yang memiliki ilmu melalaikan untuk mengenal sejarah nabi sallallahu dan juga sejarah-sejarah Islam dan sejarah nabi sallallahu mengandung banyak ilmu dan faedah-faedah yang penting seorang alim tidak mungkin mencukupkan diri untuk tidak mengetahui artinya seorang alim hendaknya mengetahui faedah-faedah dan ilmu-ilmu tersebut dan tidak diberi uzur jika tidak memperhatikan ilmu tentang sirah nabi wa qad ahbabtu an ulliqa tadhkiratan fi dhalika litakuna madkhalat madkhalan ilaihi wa an mudhajan wa aunan lahu alaihi wa ala allahi i'timadi wa ilaihi tafwidhi wa istinadi beliau, oleh karenanya aku ingin ya menulis sebuah tulisan ya agar menjadi madkhal pintu masuk agar orang yang ingin mempelajari sirah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan beliau ini rahimahullah taala maka akan permudah beliau untuk permudah orang-orang pelajari sirah nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berkata wa hiya mustamilatun ala dzikri nasabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiratihi dan perjalanan Nabi Shallallahu wa Alaihi Wasallam, walamhi. Demikian juga tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wadzikri ayamil Islami ba'dahu ila yomina hada. Demikian juga tentang hari-hari yang berkaitan atau sejarah Islam setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kita ini. Ikhwani fil Allah, Allah ajakum. Beliau menyebutkan bahwasanya beliau menulis kitab Al-Fusul fi Siratil Rasul ini ala sabilil ikhtisar Iaitu menulisnya dalam bentuk tulisan yang muhtasar, yang ringkas karena hanya sebagai madkhal hanya pembuka agar seorang yang ingin mendalami tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya dia mempelajari sirah Nabi yang ringkas terlebih dahulu sehingga mudahkan dia untuk mendapatkan gambaran yang global secara keseluruhan, keseluruhan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kemudian dia mempelajari secara detail tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al Habib Mukhairihi Rahimahullah berkata Zikru nasabhi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyebutan tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Huwa Syidu Wala Adam, Abu Qasim Muhammad wa Ahmad wal Mahi. Beliau adalah pimpinan seluruh anak Adam. Laku beliau Abu Al Qasim, nama beliau Muhammad dan Ahmad. Di antara nama-nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad kemudian juga ahmad kemudian juga al almahi alladhi yumha bihil kufru di antara nama nabi sallallahu alaihi wasallam adalah almahi yang menghapus yang artinya dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dihapuslah kekufuran wal hashir dan al hashir adalah yaitu alladhi yahsyurun nas yang mengumpulkan manusia artinya nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa taala Adapun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka datang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan oleh Allah setelah Nabi. Dalam satu hadis kata Nabi Shallallahu Wasallam, An al Hashir al ladhi nas ala qodami. Aku adalah pengumpul yang orang-orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelahku. Kemudian diantara nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al Alkid al laisa ba'dahu nabiun. Adalah yang terakhir, penutup yang artinya tidak ada nabi setelah nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan akidah mendasar dari akidah kaum muslimin barang siapa yang mengakui ada nabi setelah nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia telah keluar dari islam sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam saya kunu min ummati thalathuna kathabun kulluhum yaz'amu annahu an nabi wa ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di akan ada 30 orang dari pengikut dari umatku seluruhnya pendusta dan seluruhnya mengaku sebagai nabi dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Kemudian kata Al-Hafiz Ibnu al Katsir rahimahullah wal muqaffi. Al muqaffi maknanya ada dua di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya al muqaffi artinya artinya khatamun nabiyyin, tidak ada nabi setelah nabi sallallahu alaihi wasallam dan makna yang kedua yaitu al muqaffi adalah orang yang mengikuti petunjuk nabi-nabi sebelumnya. Dan di antara nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wah Nabiul Rahmah. Kata Allah Fitnu Kafir, yaitu Nabiul Rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Dan juga dinamakan dengan Nabiul Taubah. Dan juga Nabiul Malhamah, Nabi yang meluruskan almalhamah. Ada juga dua makna di kalangan para ulama. Yang pertama, Nabiul Malhamah, artinya Nabi yang meluruskan dan memenahi urusan umat. Dan makna yang kedua, yaitu Nabi yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau berkata Muhammad bin Abdillah Ikhwanifillah para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah diantara nama-nama Nabi Yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih Demikian juga disebutkan dalam Al-Quran Seperti Ahmad tersebut dalam Al-Quran Demikian juga Muhammad tersebutkan dalam Al-Quran Oleh karenanya ada beberapa nama-nama yang disangka nama Nabi SAW Ternyata bukan Contohnya seperti Toha. Ya. Toha itu bukan nama Nabi saw. Demikian juga Yasin. Yasin juga bukan nama nama Nabi. Ya. Meskipun Allah subhanahu wa taala menyebutkan Toha ma anzalna alai kal Qurana litsqo. Ya. Kami itu ya Toha. seakan maknanya orang menyangka maknanya wahai Toha. Kami tidaklah menurunkan Al Quran agar engkau menderita. Tapi maksud dari Toha di sini. Bukanlah nama Nabi SAW akan tapi Sebagaimana Huruf-huruf yang dibawakan oleh Allah SWT Di awal surat-surat dalam Al-Quran Seperti Alif Lam Mim Tauha, Yasin Qaf, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Ra Itu huruf-huruf yang terputus Yang didatangkan di awal-awal surat Oleh Allah SWT Untuk menjelaskan kepada Orang-orang Arab jahiliyah bahwasanya Al-Quran ini Allah turunkan dengan bahasa kalian Dengan bahasa Arab Yang dalam bahasa Arab tersebut ada huruf-huruf seperti ini Alif, Lam, Mim, Sat, Qaf ya, Toha, Yasin Inilah huruf-huruf Yang kalian bicarakan dengan huruf-huruf tersebut Meskipun Al-Quran Diturunkan dengan huruf-huruf tersebut Kalian tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran Sebagai bukti bahwasanya Al-Quran Merupakan mukjizat Yang tidak seorang pun bisa mendatangkan Yang semisal Al-Quran Kemudian Ikhwani fil Allahazanilahul Iyyakum. Al Habith Mukafir kemudian menyebutkan tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Luay bin Ghalib bin Fihr, bin Malik bin Nizar bin Kinana bin Khuzeima bin Mudrikah, bin Ilyas, bin, Mudar, bin Nizar bin Maat ad, bin Adnan. Inilah nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh para ahli tarikh. Dan para ahli sejarah, dari Nabi Alaihi Wasallam sampai Adnan. Sampai kakek beliau yang bernama Adnan. Adapun dari Adnan sampai Nabi Ismail AS. Maka ada khilaf di antara para ulama. Ya, tidak ada hadis yang sahih. Riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang nasab Nabi. Dari Adnan sampai Nabi Ismail AS. Dan para ulama khilaf. Berapa jumlah kakek Nabi dari Adnan sampai ke Nabi Ismail AS. Ada yang mengatakan... Tujuh Kakek ada yang mengatakan sekian Kakek ada yang mengatakan empat puluh kakek Intinya tidak ada dalil yang soreh Yang jelas dan sahih Yang menunjukkan nasab Dari na dari Adnan sampai Nabi Ismail ya. Namun sebagian ulama bersihad Kemudian menyebutkan Kakek-kakek Nabi dari Adnan sampai Ismail Kemudian juga sebagian ulama bersihad Dari Ismail sampai Nabi Ibrahim AS. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam ya. Ada yang berusaha menyebutkan Nasab-nasab tersebut akan tetapi tidak ada riwayat yang soheh yang disepakati oleh para ulama sejarah kecuali dari Nabi SAW sampai Adnan. Adapun dari Adnan sampai Ismail, dari Ismail, Ibrahim sampai ke Nabi Adam AS, maka tidak ada riwayat yang soheh. Kemudian Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullah membawa fasal yang baru, Faslun, Wiladatu Rasulullah SAW, Waradha'atuhu ia tentang kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentang disusuinya nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan fillah sanjallahu yakum para hadirin rahmatillahi alaihi subhanahu wa taala tentunya kita tahu bahwasanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak dari pernikahan Abdullah ayah nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abdul Muttalib yang menikah dengan Aminah binti Wahbin bin. ya kalau yang Abdullah dan Aminah ini ya, Kalau kita urutkan nasabnya akan bertemu pada Kilab ya. Karena Abdullah namanya Ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib Bin Hashim bin Abdi Manaf Bin Qusay bin Kilab Adapun Aminah Ibu Nabi SAW namanya Aminah Bintu Wahbin ya, Bintu Abdi Manaf Bintu Wahbin bin Abdi Manaf Bin Zuhrah bin Kilab jadi ketemunya di, di Kilab sementara Kusai dan Zuhrah adalah dua bersaudara Kusai dan Zuhrah dua bersaudara dari Kusai maka lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zuhrah lahirlah Aminah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kusai lahirlah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah dari uh, Zuhrah lahirlah ibu Nabi Aminah binti Wahbin adapun hadis-hadis yang menceritakan tentang perincian bagaimana pernikahan antara Ya, Abdullah dan Aminah maka riwayat-riwayat tersebut kebanyakan riwayat-riwayat yang lemah intinya terjadi pernikahan antara ayah Nabi Abdullah dengan ibunya Aminah saya akan menyebutkan beberapa hadis-hadis yang lemah yang sering disampaikan oleh sebagian penulis sejarah atau disampaikan oleh sebagian penulis-penulis seperti kisah Dusta yang disebutkan yang diriwayatkan oleh para pendusta perawi-perawi pendusta yang ingin ya, menanamkan tentang masalah cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sebuah hadis yang disebutkan bahwasanya ada seorang pezina. Ya. Dalam riwayat yang lain ada seorang wanita mustabdiyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada seorang wanita dukun. Dan ada yang riwayat yang keempat menyebutkan ada seorang wanita istri kedua Abdullah. Jadi intinya ada seorang wanita yang ingin mengajak Abdullah untuk berhubungan. Wanita ini dipersilisikan oleh riwayat-riwayat dusta tadi. Ada yang mengatakan wanita tersebut adalah pezina. Jadi mengajak siapa namanya? Abdullah untuk berzina. Yang kedua wanita mustabdiah. Telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu. bahwasanya di antara pernikahan orang-orang Arab jahiliyah adalah pernikahan wanita mustabdiah. Yaitu seorang lelaki suami mengirimkan istrinya. Untuk berhubungan dengan lelaki yang nasabnya tinggi atau lelaki yang mulia. Supaya dia mendapatkan anak yang mulia dari keturunan orang yang mulia. Jadi intinya ada seorang wanita dikirim oleh suaminya ke Abdullah. Karena Abdullah nasabnya tinggi. Untuk berhubungan dengan Abdullah. Riwayat yang lain menyebutkan wanita tersebut. Yang mengajak Abdullah untuk berhubungan adalah seorang kahina. Seorang wanita dukun. Riwayat yang lain mengatakan. riwayat yang keempat mengatakan wanita tersebut adalah. Ya, istri kedua Abdullah. Akhirnya Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi. Pergi menuju Aminah. Kemudian berhubungan dengan Aminah binti Wahb bin ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hubungan tersebut lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah balik menemui wanita tadi yang ajak berhubungan. Tatkala Abdullah ingin berhubungan dengan wanita tadi, maka wanita tadi tamtani dia menolak, tidak mau. Ditanya kenapa engkau tidak mau berhubungan? Tadi kan kamu yang ajak kata dia, sebelum kau pergi tadi, saya melihat cahaya di wajahmu. Sekarang cahaya itu telah lenyap. Para orang sebagian ini, riwayat dusta, sebagian mereka menjadikan dari ini bawasannya, itulah cahaya, yang kemudian akan menjadi Nabi SAW. Karena sudah masuk dalam, rahim siapa? Aminah Ibu Nabi SAW. Ini di antara riwayat dusta yang, disebutkan oleh, para pendusta. Dan kita, tentunya, Para ahli sejarah menyebutkan boleh kita menyebutkan dalam masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat-riwayat yang lemah namun tidak boleh sampai derajat dusta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkadzaba alayya muta'ammidan ma fal yatabawwa makahdu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku maka siapkanlah tempatnya di neraka Jahannam. Tidak boleh kita meriwayatkan riwayat yang dusta. Adapun riwayat lemah Ya, yang boleh diriwayatkan dalam sejarah nabi adalah riwayat-riwayat yang lemah namun tidak syadidudz dha'af, tidak terlalu lemah terutama riwayat-riwayat tersebut jika tidak berkaitan dengan hukum dan tidak berkaitan dengan akidah ikhwan fillah sania Allah wa tidak diragukan bahwa syeikh nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya Allah subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam dua ayat bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya di antaranya firman Allah subhanahu wa taala qad ja'akum minallahi Nurun wa kitabun mubin telah datang kepada kalian dari Allah nurun wa kitabun mubin cahaya dan kitab yang jelas itu Al-Qur'an. Banyak kaum salaf para salaf menafsirkan nur di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menamakan Nabi dengan nur. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan Nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyyiran wa nadhira wa da'iyan ila bi idnihi wa munira." Wahai Nabi kata Allah subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai orang yang bersaksi dan sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, wada'ian ilallah bi izni dan sebagai dai yang menyeru ke jalan Allah dengan izin Allah, wasirajan munirah dan lampu yang bercahaya. Nabi saw disifati oleh Allah dengan cahaya. Akan tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, maksud cahaya di sini bukanlah badan Nabi mengeluarkan cahaya. Sebagaimana dipersangkakan oleh sebagian orang. Maksud cahaya di sini adalah cahaya petunjuk. Dengan Nabi SAW, maka Allah memberi penerangan ya, dari dunia yang tadinya gelap. Gelap gulita di dalam kesesatan. ya, Dalam kerusakan, maka dengan datangnya Nabi SAW, maka teranglah dunia tersebut berisi dengan cahaya kebenaran. Bukan tubuh Nabi SAW bercahaya sebagaimana persangkaan sebagian orang. Bahkan mereka mewariskan hadis-hadis yang dusta seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan pernah bersabda, kun nuran ya Jabir, saya dulu cahaya wahai Jabir. Sebelum diciptakannya alam semesta atau sebelum diciptakannya Nabi Adam berapa belas ribu tahun yang lalu, saya sudah ada dalam bentuk apa? Cahaya. Ada hadis palsu juga yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan nabi dari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala lebih dusta lagi. Ini ya, lebih dusta lagi. Ya. Dan ini. Hadis-hadis palsu seperti ini mengantarkan orang berlebih-lebihan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terkadang mengangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada derajat yang tidak seharusnya. Kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi adalah orang yang paling harus kita cintai daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada seluruh umat manusia. Akan Akandabi kita tidak boleh mengangkat derajat Nabi sampai pada derajat ketuhanan atau yang menyamai ketuhanan. Ya, lebih daripada itu. Oleh kerana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tutruni... Kamuat rotin Nasrani benam Maryam. Inna abdun, fakulu Abdullahi wa Rasulu. Janganlah kalian berlebihan lebihan kepadaku, sebagaimana orang-orang Nasrani Berlebihan berlebi kepada Nabi Isa alaihissalam. Sungguhnya aku adalah seorang hamba, katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan Nabi saw tidak punya cahaya. Kenapa? Karena cahaya matahari kalah dengan lampunya Nabi saw, sehingga tidak ada bayangannya. Ini ini juga dusta, tidak benar. Tidak benar. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan bahawanya Nabi SAW adalah manusia seperti kita. Hanya saja Nabi SAW diberi mukjizat oleh Allah SWT. Hanya saja Nabi SAW diberi wahyu oleh Allah SWT. Sehingga kita harus mendahulukan Nabi dari segalanya. Karena Nabi SAW yuha ilaihi diberi wahyu oleh Allah SWT. Lihat kata Allah dalam Al-Quran. Kul innama anabasharu mithlukum yuha ilaiya. Katakanlah wahai Muhammad. Anabasharum mislukum. Saya adalah manusia seperti kalian. Sampai Rasulullah menyebutkan mislukum, misliyah. Saya manusia. Rasulullah tidak mengatakan Allah tidak menyuruh Nabi hanya mengatakan saya manusia. Tidak cukup. Bahkan mislukum ada penekanan. Saya manusia seperti kalian. Hanya saja yuhailai. Aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kalau kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tubuhnya terbuat dari. Ya ada dagingnya, ada darahnya, ada tulangnya. Nabi SAW pernah luka keluar darah Bukan keluar cahaya Tetapi Nabi SAW terluka Nabi SAW sebagaimana manusia yang lain Nabi SAW sakit Rasulullah SAW makan Rasulullah SAW minum Rasulullah SAW buang air Rasulullah SAW berhubungan dengan istri-istrinya ya. Rasulullah SAW dikubur sebagaimana manusia yang lain Jangan sampai ada yang mengatakan Rasulullah SAW cahaya Dan saya lihat cahaya keluar dari kuburan Nabi SAW Ini sikap berlebihan ya yang tidak seharusnya yang dilarang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terlalu banyak dari yang menunjukkan nabi sallallahu ya, alaihi wasallam manusia di antaranya nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan nabi adam alaihi Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wala fakhar. Aku adalah pemimpin keturunan anak adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Kata nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu adam alaihi diciptakan dari apa? Diciptakan dari tanah. Inna mithal Aisyah 'inda Allah kithal Adam, Khalqahu min turaabin, thumnaqala lahukun fayakun. Kata Allah Subhanahu wa Taala, Sungguh Nabi Isa sama seperti Nabi Adam, diciptakan dari tanah, kemudian Allah mengatakan, Kun fayakun. Allah Subhanahu wa Taala juga menyebutkan dalam Al Quran dalam surat Al muminun Wallaqa dhakhalkan al-insana min sulallati mintin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ثِيْقَرَارٍ مَّكِينَ Kemudian kami jadikan nutfah, ya, air mani, dalam rahim. Di situ Allah menyebutkan, sungguh kami telah menciptakan manusia. Dan dalam bahasa Arab, kaidah seperti al-insan, ada alif lamnya, dalam kaidah usul fikir, memberi faedah keumuman. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan seluruh manusia, dari nutfah, dari air mani yang kami letakkan dalam rahim. Kita tanya, apakah Nabi SAW manusia atau bukan? Rasulullah SAW termasuk dalam keumuman manusia. Buktinya Rasulullah SAW dilahirkan dari buah hubungan antara Abdullah dan Aminah, bukan cahaya sebagaimana yang dikatakan oleh orang. Bahkan yang lebih parah dikatakan cahaya dari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa sampai pada derajat kesyirikan. menyatakan bahawa Nabi SAW bagian daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang ini kita khawatirkan. Dihwani fil Allahazzaanillahu ayyakum. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang penciptaan malaikat dan jin dan manusia. Kata Nabi SAW, "Khuliqatil Malaika tu minur, bawasanya malaikat diciptakan dari cahaya. Wahulikat syaitan min marij minar dan syaitan diciptakan dari api. Wahulikat Adam min mahu sifalakum. Kata Nabi SAW, dan adapun Adam alaihissalam diciptakan dari sebagaimana yang telah disifatkan bagi kalian. Itu diciptakan dari tanah." sebagaimana kita tahu dan nabi sallallahu alaihi wasallam keturunan adam oleh karenanya nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata كلكم من ادم kalian seluruhnya dari adam wa adam min turab dan adam dari tanah jadi nabi tidak diciptakan dari cahaya sama sekali nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelaskan dalam satu hadis pun bahwasanya beliau tercipta dari cahaya beliau tidak pernah mengatakan saya telah meningkat derajat saya pada derajat malaikat tidak pernah oleh karena dulu orang-orang musyrikin, mereka mengingkari para Nabi. Mereka mengatakan, kenapa Allah tidak turunkan malaikat? Kok Allah turunkan orang-orang seperti kami? Kok Allah turunkan Rasulullah manusia seperti kita? Orang-orang musyrikin dahulu ingin diturunkan malaikat. Kalau Nabi keluar cahaya, maka semua orang musyrikin akan langsung beriman kepada Nabi Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada ujian kalau begitu. Kalau Nabi bercahaya sebagaimana malaikat, maka tidak ada ujian bagi orang-orang. Semua orang akan beriman. Yang Kenyataan yang terjadi maka malah mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah berikan kata mereka, mali hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshitu fil aswaq. Ini rasul macam apa ini? Kok ada rasul yang makan makanan dan berjalan di pasar? Mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka kami mau nabi dari malaikat. Yang terbuat dari cahaya. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari cahaya tentunya orang-orang semua akan beriman kepada Allah. Akan tapi kenyataannya mereka menghina Nabi. Bahkan tatkala Nabi sujud di Ka'bah, datanglah salah seorang dari orang-orang kafir Quraisy yang kemudian mengambil salal jazur, mengambil isi perut ontak, kemudian diletakkan di atas leher Nabi SAW dan Nabi dalam keadaan sujud. Kalau ada cahaya mungkin dia sudah tidak berani atau segan dengan Nabi SAW. filah meskipun Nabi adalah orang yang paling kita cintai bahkan tidak mungkin sempurna iman kita kecuali menjadikan Nabi adalah orang yang paling kita cintai namun kita tidak boleh berlebihan berlebi ya. Nabi SAW yang dikatakan oleh sebagian orang tidak ada bayangannya cahaya matahari mantul ini tidak benar buktinya tadkala Nabi SAW melempar jamarat para sahabat mengambil kain untuk meneduh Nabi SAW Nabi kepanasan tidak ada cahaya yang kemudian memantulkan cahaya matahari. Rasulullah SAW bertuduh di bawah pohon, ya, ya karena ada kepanasan. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ya, tatkala Nabi SAW solat di malam hari, maka tatkala Nabi akan sujud, maka Nabi SAW menyentuh kaki Aisyah, agar kaki Aisyah yang tadinya dijulurkan, maka dilipat supaya ada tempat buat sujud. Karena rumah Nabi SAW kecil, oleh karenanya. Hanya bisa cukup dikuburkan buat tiga orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar Umar. Tetapi kalau Umar dikuburkan Aisyah keluar. Tidak cukup tempatnya. Kata Aisyah radhiyallahu talanha, wakana tilbu yutu leisafihah masabih. Dahulu di lampu-lampu rumah-rumah tidak ada lampunya. Makanya saya tidak menarik kaki saya, tidak saya, melip, saya tidak saya lipat kaki saya kecuali setelah disentuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Nabi bercahaya, tidak perlu tunggu sentuhan. Oh Rasulullah sudah mau, sudah ada lampu di rumah. Ini intinya Ikhwanul Filaizanil Muhammadiyakum. Ini ingin saya sampaikan bahwasanya kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi bentuk mewujudkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah dengan sikap berlebih-lebihan kepada beliau. Akan tapi dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menjalankan ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, solat berjamaah di masjid, ya. menjalankan sunnah Nabi. Itulah yang menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Ada pun berlebih-lebihan dengan mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Pujian-pujian yang berlebihan Yang mengatakan Nabi mengatakan ilmu gaib Yang mengatakan Allah menciptakan alam semesta Karena Nabi Lau laka, laulaka ma Dalam hadis palsu Dikatakan Allah berfirman Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad Aku tidak ciptakan alam semesta Hadis palsu dan dilarang kita menyebarkan Hadis-hadis seperti ini kecuali dengan menjelaskan Kebatilannya Karena barang siapa yang menjelaskan hadis-hadis palsu Terancam dengan Barang siapa yang menyebarkan hadis-hadis palsu Terancam dengan sabda Nabi SAW tadi Siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Karena sebagian orang berlebih lebihan kepada Nabi Sampai di antara bait Yang sering dibaca oleh sebagian kaum muslimin Terutama tak ada acara-acara ya, kenduren atau yang lainnya Bait yang ditulis oleh Al-Busiri Yang dikenal dengan Bait Al-Burdah Dia berkata dalam Bait Al-Burdah tersebut Wa inna min judika adunya ad wadarataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami kata dia di antara kebaikanmu wahai Muhammad adalah dunia dan akhirat dan di antara ilmumu adalah ilmu lawhi wal qalami Iaitu ilmu lauhil mahfuz ini sikap yang berlebihan berlebi sambil-sambil sebagian ulama kalau tidak salah syaukani atau sanani tatkala menyampaikan atau ibn rajab tatkala menyampaikan bait ini dia mengatakan Mataro Kalilah Ishai'an. Penyair ini tidak menyisakan sesuatu pun untuk Nabi saw. Kenapa? Karena dunia dan akhirat dari Nabi saw terus yang dari Allah yang mana kalau begitu. Kemudian diantara ilmu Nabi, ilmu lauhi wal kolam, ilmu ghaib ini tidak benar. Nabi saw tidak menguasai ilmu ghaib kecuali yang diberitahu oleh Allah subhanahuwataala. Kalau Nabi tahu ilmu ghaib dia tidak akan kalah dalam peperangan. لَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَقْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّءٍ Dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan, katakanlah, Wai Muhammad, kalau saya mengatakan ilmu gaib, maka saya akan perbanyak perbuatan kebaikan, dan saya tidak akan ditimpa dengan keburukan sama sekali. Ikhwanifillah, azaniyallahu'ayakum, para hadirin rahmatik Allah subhanahu wa ta'ala, inilah di antara beberapa hadis-hadis, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Kelahiran Nabi yang disebutkan bahwasanya Nabi berasal dari Cahaya dan riwayat-riwayat itu seluruhnya adalah riwayat-riwayat yang dusta, ya atau riwayat-riwayat yang lemah. Yang benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa seperti kita, akan tapi diberi Wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi Mujizat sebagai bukti Nabi adalah seorang Nabi, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Abdullah ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggal di kota Madinah di paman-pamannya. Kita tahu bahwasanya, ya. Abdul Muttalib, ya, asalnya tinggal di kota Madinah, sebagaimana kemarin kita sampaikan, Hashim, ya, pergi ke Madinah, kemudian menikah dengan seorang wanita dari Bandinajar, kemudian lahirlah Abdul Muttalib, Syibatul Hamd. Oleh karenanya, ada keluarga Nabi yang di kota Madinah, akhwal beliau. Oleh karenanya, ayah Nabi SAW disebutkan dalam beberapa riwayat, meninggal di kota Madinah. Ada yang menyebutkan bahwasanya Abdullah diutus oleh Abdul Muttalib untuk berdagang di negeri Syam. Kemudian tatkala pulang kota Mekah, dia mampir ke kota Madinah. Karena negeri Syam di di utara, sementara kota Mekah di selatan. Jadi satu jalur. Jadi kalau Abdullah pulang menuju kota Mekah, mesti melewati kota Madinah. Tatkala dia sampai di kota Madinah, maka dia pun sakit parah kemudian meninggal dunia. Para ulama khilaf, kapan meninggalnya? Abdullah ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur beberapa bulan? Ataukah Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam masih dalam janin dalam perut ibunya? Wallah lambe sahabat ya. Kebanyakan ahli sejarah menyatakan bahwasanya Abdullah meninggal ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan. Oleh karenanya ini adalah bentuk keyatiman yang paling puncak. Sampai-sampai Al-Habib Ibn Kafir berkata, wah ada ablaqul yuthm, wah aqla maraati Ini adalah puncak keyatiman yang paling tinggi dan yang paling martabat yang paling tinggi. Ada ada orang yang yatim, ya, yatim piatu belakangan. Tatkala dia lahir masih ada ayah dan ibunya, masih merasakan naungan ayahnya, masih merasakan ya ya kehangatan sentuhan ayahnya. Baru kemudian ayah dan ibunya meninggal. Adapun Nabi saw lahir kemudian dalam keadaan kondisi sudah tidak berayah. Jadi ini pendapat para ulama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidika yatiman fa'awa." Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau dalam keadaan yatim kemudian Allah menawngimu? Para hadirin rahimati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tentang sifat kehamilan Aminah, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengenai hal ini juga banyak hikayat-hikayat dan riwayat-riwayat yang lemah tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang sikap-sikap ya, yang menunjukkan agungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya riwayat-riwayat yang menyebutkan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Rasulullah Shallallahu Sallam lahir dalam keadaan terduduk bahkan bertelekan kedua tangannya sementara matanya melihat ke langit. Ini hadisnya juga lemah. Rasulullah SAW lahir biasa. Adapun riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW lahir dalam keadaan duduk, kemudian bertelekan kedua tangan yang melihat ke langit. Ini hadisnya lemah. Demikian juga riwayat yang menyebutkan bahwa si Nabi SAW lahir dalam keadaan sudah disunat. Ini pun hadisnya lemah. Atau Rasulullah SAW lahir dalam keadaan disunat oleh Malaikat Jibril. Ini pun hadisnya lemah. Kemudian di antara hadis-hadis yang lemah juga menyebutkan, bahwa ketika Rasulullah sallallahu dilahirkan maka sebagian patung-patung yang ada di Mekah terbalik terjungkir balik jatuh tatkala keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perut ibunya ada juga riwayat yang menyebutkan bahwasanya tatkala Nabi dilahirkan maka istana Kisra bergoyang karena lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada riwayat juga yang menyebutkan bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan maka apinya orang-orang Majusi redup tidak menyala terang ini juga riwayat yang lemah. Di antaranya juga bahwasanya di, di Majusi juga ya bahwasanya serambi-serambi eh, kerajaan yang ada di Majusi jatuh dan runtuh karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seluruh riwayat-riwayat yang yang lemah akan tapi disebutkan dalam buku-buku sejarah. Jadi ini tidak tidak berkaitan dengan akidah sehingga para ulama Ya, bermudah-mudah menyebutkan riwayat-riwayat ini, riwayat-riwayat yang lemah selama tidak berkaitan dengan masalah hukum dan tidak berkaitan dengan masalah akidah Ada riwayat yang derajatnya Hasan, ya, karena riwayat-riwayat lemah, akan tapi banyak jalurnya sehingga meningkat pada derajat Hasan. Yaitu tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya. maka Aminah melihat cahaya yang keluar dari Aminah, kemudian menerangi istana istana di negeri syam Ini riwayat riwayat ini Hasan derajatnya ya Bawasnya ada cahaya yang keluar dari ya dari Aminah dilihat oleh Aminah wallah alam apakah sekedar penglihatan Aminah atau benar ada cahaya yang keluar ya. jadi ini merupakan salah satu tanda kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang yang mulia akan tapi jangan dijadikan dalil bahwa sesungguhnya nabi sallallahu wasallam bercahaya sebagaimana tadi telah kita sebutkan Karena kalau cahaya Nabi sampai di negeri Syam, maka kapan saja Nabi berdiri maka cahayanya akan sampai negeri Syam. Tentunya ini tidak tidak ada dan tidak diriwayatkan sama sekali dalam hadis bahkan hadis yang palsu. Tatkala di malam hari para sahabat mencari cahaya di belakang Nabi tidak ada, karena Nabi SAW. Ya manusia biasa. Ya. Rasulullah SAW juga butuh dengan lampu sebagaimana yang lainnya. Para hadirin yang rahmati Subhanahu Wa Taala. Kemudian Kapan dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? al hafiz Al-Kafir dalam kitabnya Fusul menyebutkan Wulida Rasulullah Shallallahu Sallam Yaum Al Iftna'in. Rasulullah Shallallahu Sallam dilahirkan pada hari Senin dan ini kesepakatan para ulama bahwasanya Nabi Shallallahu Sallam dilahirkan pada hari Senin karena ada hadis yang menyebutkan akan hal itu. Ketika Nabi Shallallahu Sallam berpuasa hari Senin maka ditanya kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Kata Nabi Shallallahu Sallam Yaumun wulidtu fihi. wa Unzila Aleya fihi. pada hari Senin. Aku dilahirkan dan pada hari Senin aku diangkat menjadi Nabi, sehingga aku berpuasa pada pada hari Senin. Adapun tanggalnya dipersilisikan oleh para ulama. Timbul perbedaan yang para ulama yang kuat tentang kapan lahirnya tanggal tanggal lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Inilah pendapat yang dipilih oleh Hafiz Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al Fusul. Demikian juga dipilih oleh Abi Mikar As Sindi. Dan ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Dan ini pendapat Al-Waqidi. Dalam kitab sirahnya. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagaimana kata Ibn Kathir. Waqila thaminuhu, waqila ashiruhu, waqila li thintai ashrata minhu. Ada yang berpendapat 12 Rabiul Awal. Dan itu adalah pendapat Ibn, Ibn, Ishaq, Ibn Ishaq dalam sirahnya ada juga yang berpendapat bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan ramadhan intinya para hadirin rahmatiillahi subhanahu wa ta'ala tidak ada dalil yang tegas bahwasanya nabi dilahirkan pada tanggal tertentu yang ada nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari senin dilahirkan pada hari hari senin adapun tanggalnya dikhilafkan oleh para ulama kenapa karena para ulama tidak terlalu perhatian dengan tanggal lahir nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada ibadah tertentu yang terkait dengan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita perhatikan. Bahkan dalam banyak riwayat menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh karenanya sekedar masukan bagi para hadirin, para jemaah umrah bahwasanya apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan merayakan hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan bahwasanya acara tersebut perayaan tersebut kurang tepat. Karena tidak jelas kapan lahirnya Nabi SAW. Kalau dikatakan tanggal 12 Rabuul Awal, ya, kita bilang justru riwayat-riwayat menunjukkan Rasulullah SAW meninggal pada tanggal 12 Rabuul Awal. Justru kita bersedih setelah kala Rasulullah SAW meninggal, bukan bergembira. Kemudian kalau kita perhatikan perayaan-perayaan kaum muslimin, perayaan kaum muslimin cuma dua. Perayaan yang benar-benar perayaan, iaitu ada acara makan dan minum, kemudian bersenang-senang, itu cuma dua, idul fitri dan idul adha. Yang lainnya tidak ada. Yang lainnya adalah berpuasa, beribadat murni. Contohnya seperti hari Ashura, hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Fasalamahu Musa syukronillah. Maka Nabi Musa pun berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah dan diikuti oleh kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencariatkan Yaum Ashura dengan berpuasa. Contohnya lagi seperti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertakdirnya kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah Sallam mengatakan, Yaumun Wulitufihi wa Unzila Aleiyyafiih. Pada hari tersebut aku dilahirkan dan pada hari tersebut aku, dibangki, aku dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia angkat menjadi nabi. Lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, kalaupun mau merayakan hari kelahirannya, maka sebagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berpuasa bukan dengan bersenang-senang dan berpuasa tiap minggu tiap hari hari Senin bukan tunggu tiap tahun karena sebagian orang berdalil kita boleh merayakan acara-acara seperti ini nabi sendiri merayakan dengan berpuasa pada hari Senin kita bilang kalau gitu ikuti sunnah nabi berpuasa lah setiap hari Senin karena kalau kemudian dipindahkan tiap tahun dengan acara makan-makan dan ya senang-senang maka terkadang mubazir ya kita katakan kalau kita rayakan pula hari di mana Nabi diangkat menjadi Nabi. Karena Nabi mengandengkan dalam hadis tersebut. Kenapa engkau berpuasa hari Senin? Kata Nabi, karena hari itu saya dilahirkan dan hari itu saya diangkat menjadi Nabi. Ya. Kemudian ikhwanil filah sunniallahu ya kum. Kalau kita buka seperti ini mengadakan acara perayaan, ya. terlalu banyak perayaan yang harus kita rayakan. Hari kelahiran Nabi, hari kelahiran Abu Bakar, hari kelahiran Umar, semuanya pahlawan Islam. Hari diangkatnya Nabi menjadi seorang Nabi. Hari hijrahnya Nabi dari Mekah menuju ke Madinah. Ya. Kemudian ada namanya hari sedih tatkala, istri beliau meninggal. Ada namanya hari perang badar harus dirayakan. Hari perang Uhud harus dirayakan. Hari perang tabuk, hari perang muqtah. Ya. Hari Fatumakkah, terlalu banyak kalau kita mau membuka acara seperti ini. Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah. Rasulullah SAW melihat sebagian orang merayakan perayaan. Maka Rasulullah SAW tegur. Islam, Allah telah menggantikan perayaan ini dengan dua perayaan. Idul fitri dan idul apa? Idul adhaq. Itu perayaan-perayaan tersebut dibuka dengan ibadah. Solat dulu baru kemudian. Acara makan dan minum. Solat dulu. Oleh karenanya, sebagian kaum muslimin tersibukkan dengan acara-acara seperti ini. Sementara mereka lupa dari bagaimana mencintai Nabi yang Sebenarnya. Sejarah Nabi tidak mereka pelajari dengan baik. Sunnah-sunnah Nabi tidak mereka kerjakan dengan baik. Sehingga akhirnya orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mereka senang dengan acara seperti ini. Yang pelaku maksiat, yang suka main judi, yang suka minum bir, yang semua datang acara seperti ini. Mereka menemukan ada alternatif untuk menunjukkan rasa cinta kepada Nabi. Kalau diajak ke masjid, tidak mau. Surat berjamaah, tidak mau. Bayar zakat, ya. menjaga pandangan. Ini semua sunnah Nabi Jangan bermaksiat tapi kalau acara seperti ini ramai Oleh karenanya diantara para ulama Yang membolehkan maulid Kita bilang ada sebagian yang membolehkan maulid Itu pun yang membolehkan maulid Mereka membatasi Tidak se -se -se -se sembarangan menjalankan maulid Seperti al-Fidnu Hajar Baik Ibn Hajar al-Sekolani Maupun Ibn Hajar al-Haytami Dari ulama syafi'iyah Mereka berdua ini membolehkan maulid Nabi Alaihi Wasallam, Akan tapi dengan batasan-batasan Meskipun sebagian ulama ya, tidak membolehkan maulid Dan saya lebih condong pada pendapat tadi Tidak dibolehkan maulid Nabi Alaihi Wasallam Karena dalil-dalil tadi yang telah saya sebutkan Di antaranya juga bentuk tashabuh Mengikuti tata cara ibadah orang-orang Nasrani Yang mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa Dan kita tidak mau mengikuti ya, Bertashabuh dengan mereka Namun saya katakan ada sebagian ulama membolehkan Namun yang membolehkan tersebut juga tidak bolehkan secara bebas. Mereka mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan dalam acara maulid. Di antaranya seperti yang diingkari oleh pendiri uh, organisasi NU, Hashim Rifai. Dalam kitabnya dia menyebutkan tentang perkara-perkara yang harus diperingatkan tentang kemungkaran-kemungkaran dalam maulid Nabi. Dia membolehkan maulid tapi dia mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam maulid Nabi. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang dia sebut, Pertama, bercampurnya laki-laki perempuan. Ikhtilat laki-laki perempuan. Yang kedua, musik-musikan yang dia lihat. Kemudian, tafdir, ini diantara perkara-perkara yang diingkari oleh beliau. Padahal beliau memulihkan maulid Nabi Alaihi SAW. Ya. Oleh kerana, Ikhwan, ya. kalau pun ada sebagian orang yang melakukan maulid Nabi, maka jangan sampai dicampur dengan kemungkaran-kemungkaran. Seperti tadi, bercampur lelaki perempuan Kemudian mutar musik di di masjid Ada yang sampai joget-joget Saya lihat sendiri ada yang joget-joget Bahkan ada yang khurafat Meyakini Nabi ikut hadir Sehingga ada acara berdiri Menyambut kedatangan Nabi SAW Ini kemukaran-kemukaran yang terjadi dalam acara maulid Nabi Kalaupun kita toleransi dengan orang yang merayakan maulid Nabi Kita bilang, lakukanlah dengan yang diberi petunjuk oleh para ulama Buka buku sejarah tentang Nabi Baca, tidak jadi masalah Menurut ulama yang bolehkan terbatas, bukan acara kemudian sebagian simul oleh para ulama yang bolehkan baca istri roh Nabi Wasallam puji Nabi dengan pujian yang dibolehkan, kemudian berbuyar, bukan kemudian malah mengadakan acara macam-macam, ya, ya, kemudian sampai larut malam, begitu subuhnya tidak ada yang sholat subuh, berjamaah ini kenyataan yang kita lihat yang menyedihkan bahkan sampai buat petasan, mercon, ya ini ini model perayaan seperti apa seperti ini perayaan saya katakan dalam Islam cuma dua Idul Adha dan Idul Fitri itu pun dibuka dengan solat, dibuka dengan solat dan diisi dengan takbir, ya. senang ada makan dan minum tetapi diisi dengan takbir kepada Allah Subhanahu Wataala, bukan diisi dengan kemungkaran-kemungkaran, sebagaimana yang kita lihat sekarang dan sangat menyedihkan. Ikhwanul Filaqaniy Allahayakum. Kemudian, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dibawa di kota Ta'if untuk disusu oleh Halimah as Sa'diyah Para ulama sejarah menyebutkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan maka ibunya Aminah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 3 hari atau 7 hari Kemudian hadonahnya yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muaiman. Kemudian selepas itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Suwibah. Suwibah adalah budaknya Abu Lahab. Karena tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keponakannya siapa? Abu Lahab. Dan diantara cerita yang menarik yang supaya saya tidak terlupakan ya, cerita tentang kisah seorang Yahudi, ya disebutkan dalam kalau tidak salah Al Mustadrak Al Hakim, ya, kisah seorang Yahudi yang mengecek kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwasanya kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah disebut-sebut oleh pendeta-pendeta Yahudi. Orang-orang Yahudi kenapa mereka tinggal di kota Madinah? Karena mereka menanti-nanti kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu akan ada nabi setelah nabi Musa Alaihissalam, nabi yang akan mendatangkan kejayaan. Mereka tahu akan hal itu nabi terakhir. Oleh kerana tatkala Allah mengutus nabi Isa, mereka tolak. Ini nabi repot nabi Isa, tidak bisa mengalahkan Romawi maka bahkan malah disalib tidak punya kekuatan maka mereka tidak rida dengan nabi isa mereka menanti nabi yang akan menguasai alam semesta dan mereka tahu bahwa si nabi terakhir akan muncul di sebuah jazirah arab yang di situ banyak kormanya. sehingga banyaklah orang-orang yahudi yang berhijrah ya ya merantau ke kota madinah dan mereka tinggal di kota madinah dan sering mereka menyampaikan ajaran-ajaran mereka di antara ajaran-ajaran mereka mereka menyebutkan akan lahir seorang nabi di tempat ini dan mereka menyangka bos yang akan lahir dari tempat itu adalah orang Yahudi, seorang Nabi dari Yahudi. Sampai suatu saat mereka mengatakan hari ini, mereka katakan hari ini dilahirkan seorang Nabi. Maka datanglah seorang Yahudi mengecek, apakah ada orang Yahudi yang melahirkan pada hari ini? Ternyata tidak ada. Aduh repot, kok tidak ada orang Yahudi yang melahirkan pada hari ini? Akhirnya, disebutkan ada sebuah keluarga dari Quraisy yang melahirkan seorang anak pada hari ini. Ternyata Ibu Nabi SAW. Maka dia pun... Menemui keluarga Nabi saw. Kemudian dia mengecek melihat Nabi saw. Ternyata di belakang Nabi saw ada tanda kenabian, semacam taylalat besar yang di situ ada rambutnya. Tatkala dia melihat ternyata ada tanda kenabian, maka dia pun pingsan orang Yahudi ini. Pingsan kenapa? Karena saking jengkelnya, saking hasatnya. Ternyata nabinya bukan dari orang Yahudi. Wa kanu ya stafthuun ala aladin kafaru. Orang-orang Yahudi dahulu sering mengatakan kepada orang-orang ansur, tak kalau orang-orang ansur masih dalam keadaan musyrik. Nanti kalau turun Nabi kami, kami akan hancurkan kalian. Kami akan kalahkan kalian. Begitu diutus Nabi dari orang Arab, maka mereka pun kafir kepada Nabi SAW. Ini di antara cerita yang sebagian ulama mensuhaikan riwayat ini, sebagian ulama melemahkan riwayat, riwayat ini. Intinya Nabi SAW setelah dilahirkan, maka di... Susui oleh ibunya Aminah Tiga hari atau tujuh hari Kemudian setelah itu Disusui oleh Suwaibah Ya budaknya Abu Lahab paman Nabi SAW Beberapa hari Oleh karena Nabi SAW Dalam satu hadis mengatakan "Ardaatni wa Wa'abasalamah Suwaibah Saya dan Abu Salamah Pernah disusui oleh Suwaibah Sehingga Nabi dan Abu Salamah Adalah saudara Sepersusuan Kemudian setelah itu Nabi SAW Disusui oleh Halimah as -sa'diyah. Ini jelas riwayat ini jelas sahih. Akan tetapi perincian tentang bagaimana proses pengambilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Halimah Sa'diyah, riwayat-riwayat tersebut kebanyakannya lemah. Akan tapi disebutkan oleh para ahli sejarah karena tidak berkaitan dengan hukum dan akidah. Disebutkan bahwasanya kebiasaan orang-orang yang tinggal di pedalaman di Badui, mereka di antara kerjaan mereka, mereka mencari anak-anak kota untuk disusui. Dan kebiasaan orang-orang kota untuk menitipkan anak-anak mereka di daerah pedalaman. Agar bisa tumbuh dengan sehat dan segar. Dengan udara yang bersih. Oleh karena tatkala lahirnya Nabi Alaihi Wasallam, Maka datanglah banyak wanita. Ya, dari, dari taif diantaranya. Ya, kemudian mencari anak-anak yang mau disusui. Sekelompok wanita diantaranya ada Halimah. Maka masing-masing teman dari Halimah. Sudah mendapatkan anak yang akan dia. Bawa pulang dan akan digaji dia. Dapat kerjaan akan tapi ketika ditawarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi tidak ada yang mau kenapa karena diketahui nabi adalah anak yatim anak yatim biasanya miskin akhirnya apa tidak ada yang mau ngambil siapa nabi sallallahu alaihi wasallam semua anak teman-temannya sudah ngambil anak kecuali tinggal nabi sallallahu alaihi wasallam halimah tadinya tidak mau ambil dia ingin pulang balik ke taif dalam keadaan tangan kosong tidak ada kerjaan yang dia bawa akan tapi dia bilang saya harus bawa, bawa pulang seorang anak akhirnya dia pun dengan berat hati mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibawa ke kota Taif, ya, ya ada tempat yang lebih dalam, lebih jauh lagi, yang sampai sekarang masih dikenal dengan ya Hayu Sa'ad yaitu kampungnya Bani Sa'ad Sampai sekarang masih ada. Disitulah dirawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama dua tahun atau empat tahun, ya. oleh Halimah As-Sa'diyah. Kemudian Halimah As-Sa'diyah disebut dalam riwayat-riwayat yang lemah, bahwasanya terjadi banyak keberkahan. Tatkala dia merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga setelah dua tahun datang ibu Nabi Shallallam ingin mengambil Nabi Shallallam maka dia tolak dia ingin agar Nabi tetap bersama dia karena begitu banyak keberkahan yang dilihat oleh Halimah As-Sadiyah para ulama menyebutkan ini diantara faedah tatkala anak-anak dirawat di tempat-tempat pedalaman di antaranya yang pertama dirawat di tempat-tempat yang bersih. Jauh dari polusi ya. Karena di kota kebanyakan polusi Apalagi di Mekah tatkala itu Mekah adalah pusat perdagangan Banyak orang yang datang dari tempat-tempat luar Datang menuju ke Mekah Sehingga terkadang membawa penyakit ya, Kemudian mengotori udara di kota Mekah Sehingga mereka ingin agar anak-anak mereka Dirawat di daerah, daerah pedalaman Karena daerah pedalaman lebih bersih Kemudian tanah lapang Hawa yang segar ya. Dan ini sangat membantu dalam pertumbuhan sang anak. Sehingga Nabi SAW dibawa oleh Halimah Sa'adiyah, bahkan disusui selama dua tahun. Kemudian di antara, para ulama menyebutkan, di antara kenapa anak-anak hendaknya dirawat, tatkala masih kecil, di daerah pedalaman. Karena bahasa Arab ini lebih terjaga tatkala di daerah pedalaman. Berbeda dengan daerah kota yang di situ bercampur dengan berbagai macam orang. Banyak orang luar yang datang ke Mekah, Ya banyak orang yang di, dari orang ajam atau orang yang tidak mengerti bahasa Arab sehingga bahasa terkadang tercampur berbeda tatkala dirawat di pedalaman dan ini kebiasaan ya para sahabat dan juga kebiasaan orang-orang setelah mereka. Bahkan sampai disebutkan dalam sejarah Abdul Malik ya, Abdul Malik bin Marwan menyesal dia mengatakan Azhar Robina Hobul Walad ya. kami telah dicelakakan dengan kecintaan terlalu cinta kepada anak. Kenapa? karena anak beliau yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik sering bahasa Arabnya salah sering bahasa Arabnya apa salah kalau kita enggak pernah salah karena enggak pernah bahasa Arab <laughs> dia sering bahasa Arab dan salah adapun Sulaiman ya, dan teman saudara-saudaranya sejak kecil dirawat di pedalaman sehingga bahasa Arabnya bagus adapun Al-Walid bin Abdul Malik dirawat di rumahnya sehingga akhirnya bahasa Arabnya suka keliru dia disebutkan juga bahwasanya Al Imam Syafi'i pun demikian menghabiskan sebagian masa waktunya daerah pedalaman agar bisa memiliki bahasa Arab yang yang kuatnya. Sebagaimana kita pula kalau kita punya anak dan ingin bisa memiliki bahasa Jawa yang jempol, taruh di pedalaman. Jangan taruh di kota, nanti enggak bisa bahasa Jawa. Atau ingin anaknya bisa bahasa Bugis yang bahasa Bugis yang benar-benar teratur dan rapi dan indah, letakkan daerah pedalaman. Ya, kalau di kota enggak bisa bahasa bahasa Bugis, enggak bisa bahasa Jawa. Demikianlah juga dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab, ikhwan, ini sekedar ingin saya sampaikan terakhir sebelum kita tutup pengajian kita. Itu bahawasanya bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting. Lihat bagaimana para ulama memperhatikan bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa agama. Bahasa yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang tidak mengerti bahasa Arab, tidak mungkin dia bisa paham Al-Quran dengan Sunnah dengan baik. Tidak mungkin. Sampai-sampai al Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya, Iktidak Siratul Mustaqim, beliau menyebutkan, Iktidaw siratil mustaqim muhalafat ashabil jahim. Belum menyebutkan bahawasanya. Mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada kaedah dalam bahasa Arab. Ma'ala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak mungkin sempurna dikerjakan. Kecuali dengan sesuatu yang lain. Maka sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib. Tidak mungkin seorang sempurna memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin dia bisa baik memahami Al-Quran dan Sunnah. Kecuali dengan bahasa Arab. Maka bahasa Arab itu juga hukumnya wajib. Paling tidak kita berusaha mengenal bahasa Arab yang jadi masalah ya tatkala kaum muslimin semakin jauh dari bahasa Arab maka semakin jauh dari agamanya dan ini diketahui oleh orang-orang mustasyriqin orang-orang orientalis orang-orang barat sehingga mereka berusaha merubah menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab dahulu kita menulis dengan tulisan Arab meskipun tidak bisa bahasa Arab tapi tulisannya Arab apa namanya Arab pegon katanya itu Mas, paling tidak ada, ada ada ada ada bau Arabnya tetapi kemudian dihilangkan menjadikan tulisan latin dan pelajari bahasa sangat terpengaruh. Orang yang pelajari bahasa Arab, dia akan pelajari adab-adab Arab. Bagaimana hadis-hadis Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Berbeda dengan orang yang pelajari bahasa Inggris misalnya. Tidak mengapa belajar bahasa Inggris, asal bisa menjaga diri. Yang jadi masalah mereka belajar bahasa Inggris, kemudian melihat adab-adab, kebiasaan, adat istiadat, tradisi orang-orang kafir, Nonton film-film yang isinya tradisi Orang-orang kafir yang penuh dengan kemaksiatan Dan tidak punya malu Akhirnya bangga dengan bahasa mereka Dan bangga dengan beradab dengan adab mereka Ini kenyataan yang ada Sehingga anak-anak sekarang Kenyataan Kalau mempelajari bahasa Inggris Meskipun bayar untuk privat bayar Orang tua akan mengeluarkan uang Yang penting bisa bahasa Inggris Tapi kalau ada les bahasa Arab Gratisan pun tidak ada yang belajar Tidak ada yang mau belajar Karena pertimbangan memang pertimbangannya apa? Dunia. Timang dunia. Padahal belum tentu yang bisa bahasa, bahasa Arab kemudian pintar miskin, belum tentu juga. Buktinya ada ustaz-ustaz juga yang apa? Yang berduit dan beruang. Artinya ya namun begitulah pola pemikiran ya sebagian orang, sebagian kaum muslimin. Oleh karena kita hati-hati. Jadikanlah ya kaum muslimin cinta dengan bahasa Arab karena bahasa Arab bukan sekedar suatu bahasa tapi bahasa agama yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya katakan bahwasanya di antara tidak pengertian tentang bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Arab, menimbulkan munculnya bidah-bidah, munculnya kesyirikan-kesyirikan, munculnya penyimpangan-penyimpangan. Contohnya seperti Ahmadiyah. Ya. Wa tidak tahu bahasa Arab. Khatamun nabiyyin diartikan cincin nabi, bukan penutup para nabi. Sehingga apa bikin nabi baru. Contohnya Leah Aminuddin mengaku sebagai Imam Mahdi Tidak tidak tahukah dia namanya Imam itu laki-laki? Dia -laki? namanya bodoh dalam bahasa Arab Sehingga mengatakan saya Imam Mahdi Imam itu laki-laki baru ada di dunia ini Imam perempuan seperti itu Imam dari Indonesia Kenapa tidak tahu bahasa Arab? Imam Mahdi itu laki-laki Mahdi itu nama laki-laki bukan nama perempuan Kenapa? Goblok bahasa Arab Contohnya lagi seperti seorang orang-orang sufi yang, yang ekstrim yang menyatakan bahwasanya Kalau kita sudah mencapai hakikat tidak perlu ibadah Salah arti dalam Al-Quran Sembahlah Allah sampai datang keyakinan Disangka keyakinan, keyakinan Kalau sudah yakin, tidak usah beribadah lagi Sehingga apa? Solat iling doang, yang penting ingat sudah solat Padahal yakin itu artinya kematian Kalau tidak tahu bahasa Arab Tidak baca Quran dan Sunnah bagaimana mengetahui Makna yang benar saya bilang makanya banyak kia kerusakan kerusakan timbul tarekotarekot yang ngawur yang muncul dari luar orang-orang ya. yang tidak mengerti bahasa Arab sehingga mengartikan Al-Quran mengartikan hadis dengan salah salah paham contohnya yang ini sekedar yang seperti saya pernah saya sampaikan ya. contohnya perkara yang ringan seperti hadis tentang dop dop Rasulullah SAW dalam dalam satu hadis Khalid bin Walid pernah makan dop dop itu adalah sejenis hewan semacam kadal semacam iguana kalau antum pernah lihat iguana persis zop dari ganteng gantengnya seperti iguana kemudian wajah purba seperti iguana dan dia herbivora dia makan rumput Khalid bin Walid pernah makan zop kemudian ditawarkan kepada nabi nabi tidak mau maka ditanya kepada nabi ah haramunhu apakah dia haram kata nabi SAW, tidak walakin lam yakun bi ardhi qaumi akan dabi saya tidak tidak ada zop di kampung saya sehingga saya tidak mau makan makan zop Sebagian orang Indonesia penerjemah bulu gulmarom dia nerjemahkan dok biwa berarti biwa halal harinya makan apa makan biwa sebagian orang makan biwa biwa berdel biwa itu karnivora makan ayam makan tikus ini karena tidak tahu bahasa Arab hal ikranya ikhwan bahasa Arab bukan bahasa yang sekedar kita belajar dunia tidak kita belajar bahasa Arab dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasanya penduduk surga. Maka itu hadis yang yang lemah. Karena kalau hadisnya soher repot yang tidak bisa bahasa Arab bagaimana masuk surga? <laughs> hadisnya hadis yang yang lemah. Demikianlah para hadirin rahimati Allah subhanahu wa taala. Sedikit yang saya sampaikan insyaallah bisa kita lanjutkan lagi tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu alam bishawab. Saya mau tanya berkaitan dengan syafaat Nabi. Apakah Rasulullah memberikan syafaat kepada kita secara mutlak kalau kita bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, eh, ketika kami apa, siara di sekitar masjid Nabawi ini, kami ditunjukkan ada masjid masjid Homa Katanya ceritanya Rasulullah di situ solat dan dinaungi oleh awan. Maka di situ dinamakan masjid Homa Apakah betul demikian? mengenai apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat secara mutlak. Kita bilang bahwasanya yang memberikan syafaat banyak. Oleh ya, karena dalam satu hadis disebutkan syafaatil malaikatu wa syafaatil syafaatul mu'minun para malaikat memberi syafaat dan para kaum mukminin memberikan syafaat. Ya, dalam satu hadis disebut dengan hadis Jahannamiyun, itu orang-orang yang masuk di neraka kemudian dikeluarkan dari neraka Jahannam karena ada syafaat di ya, antaranya syafaat malaikat di antaranya syafaat orang-orang yang beriman orang beriman juga bisa memberi syafaat kemudian wa baqiya syafaatu rabbil alamin dan tersisa syafaatnya Allah Subhanahu wa ya. taala kemudian Allah mengeluarkan sebagian orang yang masih ya, terbakar dalam neraka jahanam yang masih ada imannya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimasukkan dalam eh, kemudian dibersihkan kemudian dimasukkan dalam dalam surga di antara syafaat yang paling mulia adalah syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam Syafaat Nabi ada syafaat syafaat ulzma. Syafaatul Uzma itu syafaat tatkala Nabi SAW di padang mahsyar kemudian Nabi SAW sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah memuji Allah dengan pujian-pujian yang indah agar Allah Subhanahu wa taala segera memulai persidangan. Dan syafaat ini mencakup seluruh umat manusia. Karena setelah Nabi SAW beri syafaat baru Allah kemudian mengadakan hisab. Ada syafaat yang khusus Yang Rasulullah SAW berikan kepada ya ahlul kabair kepada kaum muslimin ya barang siapa yang beriman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertauhid ya, kepada Allah subhanahu wa taala maka akan mendapatkan syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya nabi sallallahu uh, wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil wahai Rasulullah siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat kata nabi sallallahu wasallam man qala la ilaha illallah khalisan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Ini isyarat bahawasanya barang siapa yang semakin bertauhid kepada Allah, maka dia pasti mendapatkan syafaat Nabi SAW. Oleh kerana syafaat Nabi SAW diraih dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu SWT dan mentauhidkan Allah SWT. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Adapun mengenai Masjid Ghaumamah, tentang asal muasal sejarah Masjid gomamah, maka saya tidak tahu sejarahnya. Wallahu a'lam bishowab. Adapun kalau memang sejarah tersebut benar bawa senyawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kemudian datang gomamah atau awan atau yang lainnya, saya tidak tahu riwayat itu benar atau tidak. Toh masjid tersebut tidak memiliki keutamaan khusus kecuali hanya sekedar sejarah. Ya? Tidak memiliki keutamaan khusus kecuali cuma sekedar sejarah. Tidak ada keutamaan solat di masjid tersebut. Karena masjid yang mulia di Madinah cuma masjid Nabawi. Kemudian masjid apa? Masjid Kuba. Ada murid masjid Bani Salimah, masjid Qiblatain. Itu pun tidak ada keutamaannya. Cuma sejarah saja. Diriwayatkan Nabi Alaihi Wasallam pernah solat duhur di situ. Kemudian pada rakat ketiga. Kemudian ada perintah untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Itu pun hanya sejarah dan tidak ada keutamaan solat di situ. Sebagian orang malah solat di dua kiblat. Katanya ini masjid Qiblatain. Maka solat ke arah utara dan solat mengarah ke selatan. Ini ngawur ini. Ini bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh syariat. Semua masjid ini masih juga kiblatain. Masjid Madinah juga apa kibla? Kiblatain. Sebelum ber, dulu Nabi pertama datang bangun Kubah dan bangun apa? Masjid Nabawi dan masih menghadap ke selatan ke eh, masih menghadap ke utara ke Baitul Makkdis. Jadi seluruh masjid sebelum turunnya ayat perbedaan kiblat semuanya masih kiblatain. Di antaranya masjid Nabawi dan juga masjid apa? Masjid Kubah. Oleh kerana kalau orang yang solat di masjid Ki menghadap utara dan menghadap selatan, solat juga di sini menghadap utara dan dan selatan. Kalau dia solat menghadap ke utara, pasti nanti ada anak kecil datang kemudian membalikkan dia ke arah ke arah selatan. Ada lagi yang bertanya. Uh, saya masih penasaran kemarin ustaz tentang masalah waktu-waktu terlarang untuk salat. Uh, ustaz kemarin menjelaskan bahwa waktu-waktu terlarang dalam uh, setelah salat asar dan salat subuh itu. Bisa saja dilakukan dengan hal-hal tertentu Kemudian eh, ada juga ulama pernah berpendapat begini Ustaz Dalam katanya, dalam kaidah usul fikih itu dikatakan Apabila satu ibadah sunnah bertemu dua hukum Satu mengatakan sunnah, satu mengatakan larangan Maka eh, larangan yang jadi Karena kalau sunnah eh, kita lakukan, berarti kita melakukan beda Bagaimana Ustaz? Uh, benar, bahwasannya dalam usul fikih. Jika teraraza janihul hazar dan janihul ibaha, guli bajihihul hazar. Kalau memang ada pertemuan atau perdebatan, perlawanan antara sisi menghalalkan dan sisi mengharamkan, maka kita lebih hati-hati mendahulukan sisi mengharamkan. Tapi ini disebutkan oleh usul ulama usul fikih dalam kaidah tarjih Tatkala tidak mungkin dikompromikan dua hadis yang zahirnya bertentangan, kalau tidak mungkin dikompromikan, maka berpindah kepada nasikh dan mansuh. Lihat apakah diketahui mana nasih dan mana mansuh. Kalau tidak mungkin lagi untuk dikoprohmikan, tidak diketahui tanggal nasih dan mansuhnya, maka di metode tarjih. Di antara metode tarjih, mendahulukan yang dilarang daripada yang dibolehkan. Akan tetapi, dalam masalah yang kita bicarakan tentang waktu-waktu yang diharamkan, ini tidak kita tempuh dengan metode tarjih, tapi kita menempuh metode menjamakkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perhatikan masalah ini. Rasulullah SAW mengatakan, La solata ba'dal asri hatta syamsu. Tidak ada larangan, tidak boleh solat setelah solat asar. Tidak ada solat sunnah setelah solat asar. Sampai matahari teng tenggelam. Ini satu hadis mengumum yang kita pahami dari hadis ini. Seluruh solat sunnah dilarang setelah solat asar. Ada hadis yang lain. masjidah. E, sebelum saya lanjutkan tentang masalah yang ditanyakan oleh Bapak. Saya ingin menyampaikan satu hadis yang ditanyakan oleh Mas tadi. Sebuah hadis dari Nabi Alaihi Wasallam Hadis yang sahih ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati saya menyembunyikan do'aku menyimpan do'aku sebagai syafa'at bagi umatku yaum al-qiyama pada hari kiamat fahiyanailatun insya'allahu man mata la yushiriku billahi syai'ah dan syafa'at ini insya'allah akan mengenai siapa saja yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah ha? jadi semua orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah pasti dapat syafa'at Nabi SAW jadi mudah kita ingin dapat syafa'at Ikuti sunnah Nabi tidak berbuat syirik hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala pasti dapat syafaat. Jadi ini sama dengan hadis Abu Hurairah tadi, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumil qiyamah. Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, siapa orang paling bahagia mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat?" Kata Nabi, "Man la ilaha illallah qalisan." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas tidak berbuat syirik sama sama sekali. Kembali kepada pertanyaan uh, Bapak tadi, ada hadis umum yang mengatakan tidak ada solat setelah solat farduh. La solatabadal asri hatta taghibah syamsu. Tidak ada solat sunnah apapun, sampai terbit matahari setelah asar. Ada hadis yang lain. Kata Nabi SAW, Iza dakhala ahadukumul masjidat, falaya jilis hatta yarka rakatain. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia solat dua, dua rakaat. Hadis yang kedua ini, keumannya pada setiap saat, kata Rasulullah, Ida, kapan saja, baik waktu yang dibolehkan maupun waktu yang terlarang. Jadi hadis yang kedua keumumannya berkaitan dengan kapan saja boleh orang sholat tahiyatul masjid. Hadis yang pertama keumumannya tidak boleh sholat apapun setelah pada waktu terlarang termasuk sholat tahiyatul masjid. Hadis yang kedua boleh sholat tahiyatul masjid kapanpun termasuk waktu terlarang. Dari sini ada pertentangan di antara dua hadis ini. Bagaimana para ulama menghadapi dua hadis ini? Maka mereka tidak menempuh metode tarjih. Tapi mereka menempuh metode ya jamak. Sekarang kalau kita mau tarjih mana yang lebih kuat keumman waktu atau keumman salat yang terlarang. Sebagian ulama menempuh metode ya, metode menjamakkan kata mereka atau eh, afwan menempuh metode tarjih kata mereka, kita mengkuatkan salat tahiyatul masjid dikerjakan pada waktu-waktu terlarang karena ada dalil dari luar yang menguatkan metode tarjih ini. Di antara dalil luar yang bolehkan hal ini, ternyata Nabi Alaihi Wasallam pernah solat qobla zuhur dikerjakan atau ba'diyah zuhur, Rasulullah SAW kerjakan setelah asar. Kenapa Rasulullah mengerjakannya? Karena ada tamu tak kala itu. Ada waf dari mana ada tamu. Rasulullah SAW sibuk sehingga tidak sempat solat ba'diyah zuhur, kecuali setelah, setelah asar. Ini menunjukkan ada solat sunnah yang bisa dikerjakan pada waktu apa? Terlarang. Dari sini mereka mengatakan, tatkala ada dalil luar yang ini yang menguatkan, bolehnya solat sunnah yang ada yang boleh dikerjakan setelah asar, menunjukkan berarti solat-solat yang ada sebabnya, ya, bisa dikerjakan meskipun pada waktu terlarang. Contohnya lagi, ada seorang sahabat yang setelah solat subuh dia solat lagi di dua rakaat, maka ditanya, apakah solat subuh menjadi empat rakaat? Kata dia tidak, dua rakaat ini adalah dua rakaat kau yang belum sempat saya kerjakan. Dia kodok pada waktu-waktu terlarang, ingat dia kodok di waktu ter, terlarang. Dari sini berarti boleh-boleh saja mengerjakan solat sunnah pada waktu terlarang jika memang ada sebabnya. Di antaranya solat tahiyatul masjid, di antaranya solat istiqoroh, di antaranya solat sunnah wudu misalnya, ya dan solat-solat yang lainnya, solat jenazah misalnya, ya. Ini boleh dikerjakan meskipun di waktu-waktu terlarang. Wallahu a'lam besoab. Ada yang bertanya lagi, oh iya, ya, pertanyaan yang kemarin. Bagaimana orang yang sudah sholat witir, misalnya dia di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW menyunahkan kita sholat berjamaah atas kala bulan Ramadan. Jadi tidak benar kalau taraweh itu bid'ah. Tidak, karena Nabi pernah sholat taraweh. Rasulullah SAW pernah sholat berjamaah atas kala bulan Ramadan Tiga malam kalau tidak salah diikuti oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW berhentikan karena dikhawatirkan dianggap wajib. Tak khawatirkan ada perintah untuk mewajibkan. Kemudian, tatkala zaman Abu Bakar, tidak sempat Abu Bakar menghidupkan solat Tarawih. karena Abu Bakar di zaman Abu Bakar banyak fitnah. Di antaranya, muncul Musailamah al qadzab, yang mengaku sebagai nabi palsu, kemudian banyak kurro' para ahli baca Qur'an, para hafal Qur'an meninggal dunia di zaman Abu Bakar. Dua tahun masa pemerintahan Abu Bakar. Di zaman Umar, yang masa pemerintahannya panjang, maka beliau menghidupkan kembali sunnah Tarawih. Rasulullah SAW pernah bersabda, Man sallam ma al imami hatta yan sarif, kutibalahu qiyamu laylah barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai ditulis baginya, dicatat baginya sholat semalam suntuk ini ada isyarat tentang pentingnya sholat berjamaah atas kala bulan, bulan ramadhan yeah. man sholam hal imam hatta yan sarif kutibalahu qiyamu laylah barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai dia akan dicatat sholat semalam suntuk, sekarang kita sholat bersama imam entah 11 rakaat entah 20 rakaat, entah 30 rakaat imamnya di akhir imam, imam witir Ah, kalau kita tinggalkan imam, berarti kita tidak solat sampai selesai bersama imam. Supaya kita mendapatkan pahala semalam suntu, kita solat bersama imam sampai dia selesai witir. Yang jadi pertanyaan, setelah dia witir, kemudian dia bangun di tengah malam jam 2, ingin solat lagi boleh atau tidak? Ya, Saya tidak tahu ada khilaf dalam masalah ini. Hukumnya boleh. Para ulama sepakat boleh. tahu saya, para ulama semua sepakat boleh. Seorang solat setelah witir. Meskipun yang lebih afdal. Witir yang terakhir, sebagaimana sabda Nabi Ijalu akhir salatikum bilail witron. Jadikanlah salat terakhir kalian di malam hari salat witir. Tapi kalau ternyata kita sudah salat witir, kemudian masih ingin rindu salat, maka staus saya para ulama membolehkan. Cuma mereka khilaf tentang bagaimana caranya untuk salat lagi. Ada yang mengatakan witirnya ditutup dulu, salat satu rakat lagi supaya yang tadi genap yang ganjil menjadi genap. Ada pendapat yang mengatakan tidak, ya. tinggal salat saja, tidak perlu witir lagi. Tinggal sholat saja, tidak perlu witir lagi. Ini pendapat yang saya pilih kerana ada suatu hadis tentang kisah seorang sahabat. Sahabat ini, dia sholat di dia sholat di suatu kampung menjadi imam. Dan dia witir bersama makmum tersebut. Kemudian dia pergi ke tempat kampung yang lain. Dia jadi imam lagi. karena seorang sahabat jadi imam lagi. Tatkala dia menjadi imam, tiba waktu sholat witir, dia mundur, dia suruh orang lain untuk jadi imam. Kata dia saya tadi solat solat witir di kampung yang yang lain dan dia mengatakan saya mendengar rasulullah SAW bersabda la witrani filailah tidak ada dua witir dalam satu satu malam ini sahabat ini dia solat tarawih lagi jadi solat tarawih dua kali yang satunya sama witir, yang satunya tambah tambah witr ini menunjukkan boleh seorang setelah witir, kalau ingin solat genap boleh dan ini diriwayatkan dari nabi saw Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Salatul Tarawih menyebutkan di antara riwayat-riwayat Nabi Nabi saw pernah Salat ganjil kemudian dia salat genap dua rakaat. Ya. Meskipun yang lebih abdul adalah menjadikan Salat witir yang yang terakhir. Wallahu a'lam bi'sshawab. Ada lagi yang bertanya bagi yang melakukan perayaan Maulid beralasan dengan lahirnya Rasulullah itu Abu Lahab memberikan budaknya. Dengan senangnya seperti itu Abu Lahab diringankan siksaannya. Apakah ini sahih atau enggak cat? Tahu saya hadis tersebut hadis yang lemah ya. Bahasinya Abu Lahab membebaskan budaknya, ya. karena untuk menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga diringankan siksaannya. Ya. Allah Alam ya. Tahu saya hadis itu lemah. Kalaupun hadis itu sahih, ya, maka eh, karena eh, ada budaknya yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak ihtimal tidak disebutkan di situ bahwasanya diringankan karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan dalam kalaupun hadis itu sahih, tapi hadis ini lemah. Karena bisa jadi ihtimal, Karena dia berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyusui, ya, menjadikan budaknya dibebaskan dalam rangka untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkinan hadis ini lemah karena asalnya seorang musyrik, ya. Seorang musyrik amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Seorang musyrik amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Berdasarkan terlalu banyak ayat dari Al-Quranul Karim Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz uh, Benarkah dalam kubur nanti Soalannya dijawab dalam, uh, di Soal dalam bahasa Arab Dalam kubur nanti Kubur kubur. Uh, uh, uh, uh. Uh, soalan keduanya Benarkah di, pada masyarakat nanti kita berjalan Ada yang berlari Merangkak tu ada yang mengesat yang ada guna menggunakan muka itu adik benar. Jadi pertanyaannya tat kita di alam kubur pertanyaan malaikat mungkar dan nakir pakai bahasa Arab